ЧАСТИНА 7. ТЕРМІНАЛ 42. Спочатку люди в аеропорту Северн-Сіті рахували час, наче вони були лише тимчасово затримані. Це важко було пояснити молодим людям у наступні десятиліття, але якщо чесно, вся історія перебування в аеропортах до того моменту також була історією про те, як зрештою цей стан завершується – ви сідаєте на літак і відлітаєте. Спочатку здавалося неминучим, що Національна гвардія ось-ось прибуде з ковдрами та ящиками з їжею, що незабаром повернуться на земні екіпажі, і літаки почнуть злітати та сідати знову. День перший, день другий, день сорок восьмий, день дев'яностий. Будь-які очікування повернення до нормальності давно зникли, і ось вже рік перший, рік другий, рік третій. Час було призапущено катастрофою. Згодом люди повернулися до старої системи підрахунків днів і місяців, але зберегли нову систему років. 1 січня – рік третій, 17 березня – рік четвертий, тощо. Саме у рік четвертий Кларк зрозумів, що роки тепер завжди рахуватимуться від моменту катастрофи. Він давно вже знав, що зміни у світі не зворотні, але усвідомлення цього все ж освітило його спогади яскравішим світлом. Останній раз, коли я їв морозу в парку під сонячним світлом. Останній раз, коли я танцював у клубі. Останній раз, коли я бачив автобус, що рухається. Останній раз, коли я сідав у літак, який не було перероблено під житлові приміщення. У літак, який справді здіймався в небо. Останній раз, коли я їв апельсин. Наприкінці другого десятиліття в аеропорту Кларк думав про те, яким щасливим він був. Не лише через сам факт виживання, що само по собі було розючим, але й через те, що йому пощастило побачити кінець одного світу і початок іншого. І не лише побачити пам'ятні чудеса колишнього світу – космічні шатли, електромережу, підсилені гетари, комп'ютери, які можна було тримати в долоні, і швидкісні потяги між містами. Але й жити серед цих чудес так довго – жити у тому чудовому світі 51 рік свого життя. Іноді він лежав без сну у терміналі Б аеропорту Северн-Сіті і думав «Я був там». І ця думка пронизувала його сумішю, смутку і піднесення. Важко пояснити, іноді ловив себе на тому, що говорить він молодим людям, які приходили до його музею, який раніше був лаунджем SkyMiles у терміналі СІ. Але він серйозно ставився до своєї ролі куратора і вирішив багато років тому, що важко пояснити – це недостатньо добре. Тому він завжди намагався пояснити все, коли його питали про будь-які предмети, які він зібрав за ці роки в аеропорту та поза ним ноутбуки, айфон, радіоприймач з адміністративного столу, електричний тостер зони для персоналу, програвач і вінілові платівки, які якийсь оптимістичний шукач приніс з міста Северн. І, звісно, контекст світ до пандемії, який він пам'ятав так виразно. Ні, пояснював він зараз 16 дівчині, яка народилася в аеропорту, літаки не здіймалися прямо в небо, вони набирали швидкість на довгих злітних смугах і підіймалися під кутом. «Чому їм потрібні були злітні смуги?» – запитала 16-річна дівчина. Її звали Еммануель. Він мав до неї особливу прихильність, бо пам'ятав її народження як єдину добру подію того страшного першого року. Вони не могли злетіти без набору швидкості, їм потрібен був імпульс. «О!» – сказала вона. «То двигуни були недостатньо потужними?» «Ні, вони були потужними», – сказав він. «Але це були не космічні ракети». «Космічні ракети?» Кораблі, якими ми літали в космос. Це неймовірно, сказала вона, похитавши головою. Так, неймовірно, з ретроспективи, все це, але особливо ті частини, що стосувалися подорожей і зв'язку. Саме так він опинився в цьому аеропорту, він сів у машину, яка перевозила його з великою швидкістю на милі над поверхною землі. Саме так він повідомив Міранді Керол про смерті колишнього чоловіка. Він натиснув кілька кнопок на пристрої, який за кілька секунд з'єднав його з пристроєм на іншій стороні світу. А Міранда, босоніш на білому піщаному пляжі, з сяючим перед нею флотом кораблів у темряві, натиснула кнопку і їх з'єднало через супутник із Нью-Йорком. Ці чудеса, які приймалися як належне, постійно оточували їх. До кінця другого десятиліття більшість населення аеропорту або народилася там, або прийшло пізніше, але близько двох десятків людей залишалося з того дня, коли їхні рейси приземлилися. Рейс Кларка приземлився без жодних інцидентів. Його відправили на запасний аеродром замість Торонту з причини, які ніхто одразу не міг пояснити, і літак викотився до виходу в термінал Бі. Кларк відірвався від редагування звіту повного оцінювання підлеглі і був вражений різноманітністю літаків на злітній смузі сінгапур Airlines, Катай пасіфік Ейр-Канада, Люфтганза, Ейр-Френс величезні літаки стояли в ряд один за одним. Коли Кларк вийшов з трапу у флуоресцентне світло терміналу Бі, перше, що він помітив – це неймовірний розподіл людей. натовпи зібралися під телевізійними екранами. Кларк вирішив, що чим би вони не займалися, він не зможе сприйняти без чашки чаю. Він припустив, що це теракт. Він купив чашку «Ерл у кіоску і не поспішав додати молоко. Це останній раз, коли я розмішую молоко в чаї, не знаючи, що сталося, подумав він, заздалегідь сумуючи про цей момент, і пішов стояти разом із натовпом під телевізором, налаштованим на CNN. Історія про прибуття пандемії в Північну Америку потрапила в новини, поки Кларк перебував у повітрі. Це було ще одне з тих явищ, які важко пояснити роками пізніше. Але до того ранку грузинський гриб здавався досить далеким, особливо якщо людина не була активним користувачем соціальних мереж. Кларк ніколи особливо не стежив за новинами і дізнався про грип лише за день до польоту з короткої газетної замітки про загадковий спалах якогось вірусу в Парижі. з цієї статті не було зрозуміло, що все розвивається до пандемії. Але тепер він дивився репортажі про надто пізні евакуації міст, заворушення біля лікарень на трьох континентах, повільний потік людей, що заполонив усі дороги і шкодував, що не приділяв цьому більшої уваги. Заторені дороги були загадкою, куди їхали всі ці люди. Якщо вірити цим повідомленням, грузинський гриб не лише дістався сюди, він уже був повсюду. На екрані з'являлися кадри з урядовцями різних країн, епідеміологами із засуканими рукавами, усі виснажені з темно-синіми колами під очима, почервонілими білками і застереженнями про катастрофу. Схоже, ситуація далека від швидкого вирішення сказав ведучий новин, занижуючи серйозність того, що відбувається, до ступеня, який раніше здавався неможливим в історії применшення. А потім він моргнув у камеру, і в ньому щось ніби збилося. Ламався якийсь механізм, що раніше тримав його особисте та професійне життя окремо. І він звернувся до камери з новою наполегливістю. Мел, якщо ти дивишся, Люба, візьми дітей і їдь на ранчу твоїх батьків. Лише польовими дорогами, кохана. Не їдь шосе. Я так тебе люблю. «Напевно, зручно мати телевізійну мережу у своєму розпорядженні», – сказав чоловік, що стоїв поруч із Кларком. «Я теж не знаю, де моя дружина, а ви знаєте, де ваша?» У його голосі була високонапружена нота паніки. Кларк вирішив вдати, що чоловік запитав його, де його хлопець. «Ні», – сказав він, – маю. Він відвернувся від монітора не в силах витримати ще одної секунди цих новин. Як довго він тут стояв, його чай уже охолов. Він повільно рушив далі по терміналу і зупинився перед моніторами зі статусами рейсів. Усі рейси було скасовано. Як усе це могло статися так швидко? Чому він не перевірив новини перш ніж вирушити до аеропорту? Кларку спало на думку, що він має комусь зателефонувати. А точніше всім, що він має подзвонити кожному, кого коли-небудь любив, і сказати йому все важливе. Але, схоже, уже було занадто пізно. Його телефон відображав повідомлення, якого він ніколи раніше не бачив. Система перевантажена, лише екстрені дзвінки. Він купив ще один чай, бо перший уже охолов, а ще тому, що його охопив жах і прогулянка до кіоску здавалася цілеспрямованою дією. Ще й тому, що дві молоді жінки, які працювали в кіоску, здавалися абсолютно байдужими до того, що розгорталося на CNN. Або вони були надзвичайно стриманими, або просто ще не помітили. Тож їх відвідини були схожі на повернення в минуле, у рай півгодини тому, коли він ще не знав, що все руйнується. «Чи можете ви розповісти більше про... Ну, про те, на що люди повинні звертати увагу? Які симптоми?» – запитав ведучий новин. «Те саме, що і під час кожного сезонного грипу, тільки гірше», – відповів епідеміолог. «Наприклад, біль у м'язах і суглобах, раптове підвищення температури, ускладнене дихання. Послухайте», – сказав епідеміолог. «Інкубаційний період дуже короткий. Якщо ви були в зоні контакту, то вже через 3-4 години захворієте, а через день-два помрете». Ми ненадовго перервемося на рекламу», – сказав ведучий. Працівники авіакомпанії не мали жодної інформації. Вони трималися стримано і виглядали наляканими. Вони роздали ваучери на їжу, що за принципом навіювання зробило всіх голодними, і пасажири вишикувалися в черги, щоб купити жирні кисаділі з сиром і порції начос у єдиному ресторані терміналу «Бі», який нібито пропонував мексиканську кухню. Дві молоді жінки в кіоску продовжували подавати гарячі напої та трохи черству випічку, час від часу зосереджено дивлячись на свої марно працюючі телефони. Кларк купив собі доступ до зали SkyMiles і знайшов Елізабет Колтон в одному з крісел біля телевізійного екрану. Тайлер сидів на підлозі поруч, схрестивши ноги і грав у гру на консолі Nintendo, знищуючи космічних прибульців. «Це божевілля», – сказав Кларк Елізабет, усвідомлюючи, що його слова здавалися зовсім недоречними. Вона дивилася новини, тримаючи руки на горлі. «Це безпрецедентно», – відповіла Елізабет, – «за всю історію людства». Вона замовкла, похитала головою. Тайлер тихо застогнав. Його перемогли прибульці. Вони ще трохи посиділи в тиші, спостерігаючи за новинами, поки Кларк не витримав і вибачився, щоб піти за черговою порцією начос. На злітній смузі сідала остання повітряна машина – літак авіакомпанії «Ейр Грейдія». Але як помітив Кларк, замість того, щоб рухатися до терміналу, літак повільно розвернувся і рушив у протилежний бік. Він припаркувався на великій відстані, і до нього не підійшов жоден наземний екіпаж. Кларк покинув свій начис і підійшов до вікна. Йому спало на думку, що літак авіакомпанії Air був розташований як найдалі від терміналу. Саме там він стояв, коли пролунало оголошення: З міркувань громадського здоров'я аеропорту закривається негайно. Польоти скасовуються на невизначений термін". Усіх пасажирів просили забрати свої речі на багажній стрічці, залишити територію впорядковано та, будь ласка, не впадати в паніку. «Це не може відбуватися», – говорили пасажири одне одному та самим собі, сперечаючись над порціями начус і збираючись у знервовані групи перед автоматами із закусками. Вони лаяли адміністрацію аеропорту, адміністрацію транспортної безпеки, авіакомпанії, свої марні телефони лютуючи, тому що лють була останнім захистом від усвідомлення того, що повідомляли новинні канали. Під цією люттю ховалося щось буквально невимовне, те, що ще ніхто не міг наважитися визнати. Масштаб спалаху був зрозумілим, але те, що він означав, залишалося за межами розуміння. Кларк стояв біля скляної стіни терміналу в мексиканському ресторані, дивлячись на нерухомий літак «Іргрейді» у Делені, і згодом зрозумів, що якщо він у цей момент не усвідомив, чому літак був там один, то лише тому, що не хотів знати. Працівники ресторанів та магазину сувенірів вигнали клієнтів, опустили жалюзі й решітки залишаючи свої місця, навіть не озираючись. Пасажири навколо Кларка теж почали розходитися. Повільна процесія з'єдналася з іншими, що залишали два інші термінали. Елізабет і Тайлер вийшли з зали в SkyMiles Lounge. «Ви теж ідете?» – запитав Кларк. Для нього це все ще не було до кінця реальним. «Поки що ні», – відповіла Елізабет. Вона виглядала трохи божевільною, але так виглядали всі інші. «Куди ми підемо? Ти ж бачив новини?» Усі, хто дивився новини, знали, що дороги були непроїзними, машини залишені там, де в них закінчилося пальне. Усі комерційні авіарейси скасовано, жодних потягів чи автобусів. Проте більшість усе одно залишали аеропорт, бо голос погучномовцю сказав їм це зробити. «Я думаю, що поки залишуся тут», – сказав Кларк. Очевидно, кілька інших дійшли до тієї ж думки, і деякі, хто залишив аеропорт, повернулися через півгодини з розповідями, що жодного транспорту немає. Інші пішли пішки до Северн-Сіті, повідомляли вони. Кларк чекав, що якийсь працівник аеропорту прийде і вижене їх усіх геть. Сотню пасажирів, які залишилися в терміналі. Але цього не сталося Агент авіакомпанії AirGradia плакала біля стійки реєстрації. На екрані над її головою досі висвічувалося – рейс 452 AirGradia зараз прибуває. Але з її рації Кларк почув слово «карантин». Половина пасажирів, які залишилися, пов'язали шарфи чи футболки на обличчя, але минули вже години. І Кларк думав, якщо всі вони помруть від грипу, хіба не повинні хоча б дехто з них вже бути хворими? Ті, хто залишився в аеропорту, були здебільшого іноземцями. Вони дивилися у вікна на літаки, якими прилетіли: Китий, Пасіфік, Люфтганса, Сінгапур Ейрлайнс і Ейр що стояли паркувальними рядами на злітній смузі. Вони говорили мовами, яких Кларк не розумів. Маленька дівчинка каталася вздовж усього терміналу. Бі. Кларк неспокійний, пройшовся по всьому аеропорту і був приголомшений, побачивши, що контрольно-пропускні пункти безпеки залишилися без охорони. Він пройшов туди й назад три чи чотири рази, просто тому, що міг. Йому здавалося, що це буде звільняючим відчуттям, але все, що він відчував, було страхом. Він ловив себе на тому, що пильно вдивлявся в кожного, кого бачив, шукаючи симптоми. Ніхто не виглядав хворим, але чи могли вони бути носіями вірусу? Кларк знайшов куток, якому далі від інших пасажирів, і залишався там деякий час. «Нам просто потрібно зачекати», – сказала Елізабет, коли він знову сів біля неї. Завтра зранку обов'язково з'явиться національна гвардія. Кларк Задав що Артур завжди цінував її оптимізм. З літака ІрГредія, що стояв на злітній смузі, ніхто не вийшов. Молодий чоловік робив відтискання біля виходу B20. Він виконував серію з 10, потім лягав на спину і нерухомо дивився стелю деякий час, після чого знову робив 10 відтискань і так далі. Кларк знайшов залишений Нью-Йорк Таймс на лавці і прочитав некролог Артура. Відомий кіно та театральний актор помер у 51 рік. Життя підсумовано серією невдалих шлюбів: Міранда, Елізабет, Лідія, і сином, який зараз повністю був поглинений своєю портативною Нінтендо. У некролозі зазначалося, що коли Артур знепритомнів на сцені, хтось із публіки виконував серцево-легеневу реанімацію, але той глядач так і залишився невідомим. Клек склав газету і поклав її у свій Модан. Клек не дуже добре орієнтувався в географії американського середнього заходу. Він не був упевнений, де саме перебуває. Судячи з сувенірів у магазині, вони знаходилися десь поблизу озера Мічиган, яке він міг уявити, оскільки зберіг у пам'яті карту Великих озер зі свого часу в Торонто. Але про місто Северн-Сіті він ніколи не чув. Аеропорт здавався зовсім новим. За межами злітної смуги виднілася лише смуга дерев. Він спробував визначити своє місце розташування на айфон, але карта не завантажувалася. Телефони не працювали, проте ходили чутки, що в зоні отримання багажу є таксофон. Кларк простояв у черзі півгодини, а потім набрав усі свої номери, але всюди були або зайняті лінії, або нескінченні гудки. Де всі? Чоловік позаду нього у черзі голосно зітхнув, і Кларк відмовився від спроб додзвонитися, витративши трохи часу на блукання аеропортом. Коли він втомився ходити, то повернувся до лавку, яку раніше вибрав біля виходу Бі-17, і ліг на килим між лавкою та стіною зі скла. У другій половині дня почав падати сніг. Елізабет і Тайлер усе ще залишалися в залі Скай Майлз. Кларк розумів, що мав би бути більш товариським і поговорити з ними, але хотів побути наодинці, наскільки це можливо, в аеропорту із сотнею інших переляканих і плачучих людей. Він повечеряв кукурудзяними чіпсами та шоколадними батончиками з автомату, трохи послухав Колтрейна на своєму iPod. Він думав про Роберта, свого хлопця, з яким вони зустрічалися три місяці. Кларк дуже хотів побачити його знову. Що Роберт робив у цю мить? Кларк дивився новини. Близько десятої вечора він почистив зуби, повернувся до свого місця біля виходу 18, розтягнувся на килимі і намагався уявити, що вдома у своєму ліжку. Він прокинувся о третій ночі тремтячи, новини погіршилися, все руйнувалося. Це було важко відновити, подумав він, бо в ті перші дні ще здавалося неймовірним, що цивілізація може не відновитися зовсім. Кларк дивився новини на NBC, коли до нього підійшла дівчинка-підліток. Він помітив її раніше, вона сиділа сама, схиливши голову на руки. На вигляд їй було років 17, і у неї в носі блищав діамантовий пірсинг, який ловив світло. «Вибачте, що питаю», – сказала дівчина. Але у вас є ефексор. Ефексор? У мене закінчився, відповіла вона. Я запитую у всіх. Вибач, у мене немає. Що це? Антидепресант, сказала дівчина. Я думала, що вже буду вдома, в Аризоні. Мені дуже шкода, це жахливо. Ну, сказала дівчина, все одно дякую. Кларк спостерігав, як вона пішла, щоб поставити теж питання парі, трохи старші за неї. Вони вислухали її, а потім синхронно похитали головами. Кларк думав про час, коли сидітиме з Робертом у ресторані в Нью-Йорку чи Лондоні, і вони піднімуть келихвина за те, як їм пощастило пережити все це. Скільки їхніх друзів загине до того часу, коли він побачить Роберта знову? Будуть похорони, поминальні служби. Напевно, доведеться мати справу з горем, почуттям провини того, хто вижив, терапією і всім таким. Які жахливі часи то були, тихо сказав Кларк уявному Роберту, готуючись до майбутнього. Жахливі, погодився уявний Роберт. «Пам'ятаєш ті дні, коли ти був в аеропорту, а я не знав, де ти?» Кларк закрив очі. На екранах над головою продовжували показувати новини, але він не міг більше дивитися. Купи мішків для тіл, заворушення, закриті лікарні, блукаючи між штатними шосе люди з порожніми поглядами. Думай про що завгодно, тільки не про це. Якщо не про майбутнє, то про минуле. Танці з Артуром, коли вони були молоді в Торонто. Смак Оранж Джуліус – солодкого апельсинового напою, який він куштував лише в канадських торгових центрах. Шрам на руці Роберта – трохи вище ліктя, з того часу, коли він дуже сильно зламав руку в сьомому класі. Букет тигрових лілій, який Роберт надіслав до офісу Кларка лише минулого тижня. Роберт – зранку. Він любив читати роман, снідаючи. Це, можливо, була найцивілізованіша звичка, яку Кларк коли-небудь зустрічав. Чи не спить зараз Роберт? Чи намагається він виїхати з Нью-Йорка? Буря стихла і сніг густо покривав крила літаків. Не було ні машин для розморожування, ні слідів шин, ні відбитків ніг. Працівники аеропорту пішли. Іргредія 452 все ще стояв самотньо на злітній смузі. Був момент пізніше того дня, коли Кларк кліпнув очим усвідомив, що вже деякий час просто дивиться в нікуди. У нього було відчуття небезпеки, ніби дозволяти своїм думкам надто вільно блокати було ризиковано, тому він спробував працювати, перечитуючи свої звіти, але думки були розпорошені. Крім того, він не міг не замислюватися, чи цілі його повної оцінки і всі люди, з якими він проводив інтерв'ю, ще живі. Він спробував перечитати газети, думаючи, що це вимагатиме менше концентрації, ніж звіти, знову натрапив на некролог Артура в New York Times і зрозумів, що світ, у якому Артур помер, уже здається зовсім далеким. Він втратив свого найстарішого друга, але якщо телевізійні новини були точними, то, вірогідно, кожен тут у аеропорту також когось втратив. Раптом він відчув болісну ніжність до своїх товаришів по нещастю, цій сотні чи близько того незнайомців, які перебували з ним у аеропорту. Він склав газету і поглянув на них, своїх співвітчизників, які спали або неспокійно сиділи на лавках і килимах, ходили туди-сюди, дивилися на екрани чи на пейзажі літаків і снігу за вікном, усі очікуючи на те, що буде далі. 43. Перша зима в аеропорту Северн-Сіті на другий день відчувалося легке збудження, коли хтось упізнав Елізабет і Тайлера, і це швидко розлетілося серед пасажирів. «Мій телефон!» – почув Кларк, як із роздратуванням сказав молодик. Йому було близько 20, волосся падало йому на очі. «Чорт, чому наші телефони не працюють? Як же мені хочеться твітнути про це!» «Так!» – сказала його дівчинка мріливо. «Типу, нічого особливого, просто чілю з сином Артура Ліндера під час кінця світу». «Точно!» – погодився хлопець. Кларк відійшов від них, щоб зберегти здоровий глузд, хоча пізніше, у більш милосердний момент, йому спала на думку, що вони, мабуть, були просто в шоці. На третій день усі автомати з закустками в аеропорту спорожніли, а батарея на консолі Тайлера розрядилася. Тайлер плакав, невтішний, дівчина, яка потребувала ефексону, була вже дуже хвора. Вона сказала, що це через синдром відміни. Ніхто в аеропорту не мав фліків, які їй потрібні. Група людей вирушила на обшук усіх кімнат, адміністративних офісів, камери утримання адміністрації транспортної безпеки, шухлядок столів, а потім вийшли на двір, зламали дюжину покинутих машин на парковці, рилися в бардачках і багажниках. Вони знайшли кілька корисних речей, наприклад, додаткові пари взуття та теплий одяг. Але на фармацевтичному фронті вдалося знайти лише знеболювальні, антициди та пляшечку невідомих таблеток, які, на думку когось, могли бути від виразки шлунку. Тим часом дівчина лежала на лавці, тремтячи і наскрізь мокра від поту, і казала, що її голову принизує електрика щоразу, коли вона рухається. Вони телефонували 911 з таксофону в зоні видачі багажу, але ніхто не відповідав. Люди виходили на двір і дивилися на засніжену парковку, дорогу, що губилася серед дерев, але що могло бути там, окрім грипу? Телевізійні ведучі новин прямо не говорили, що це кінець світу, але слово «апокаліпсис» почало з'являтися. «Усі ці люди», – сказав Кларк уявному Роберту, але уявний Роберт не відповів. Того вечора вони зламали двері мексиканського ресторану і приготували величезну вечерю з фаршу, тортиллі та сиру, политих соусами. Дехто мав змішані почуття щодо цього. Їх явно покинуло тут. Усі були голодні, а 911 навіть не працював. З іншого боку, ніхто не хоче бути злодієм. Але потім бізнес-мандарівник на ім'я Макс сказав – Слухайте усі, просто заспокойтеся. Чорт забирай, я покрию це своєю Американ Експрес. Це оголошення зустріли аплодисментами. Макс із витонченістю дістав свою картку Американ Експрес із гаманця і залишив її біля каси, де вона залишалася недоторканою наступні 97 днів. На четвертий день їжа з мексиканського ресторану закінчилася, так само, як і їжа з сендвічної в терміналі СІ. Того вечора вони розпалили своє перше багаття на злітній смузі, спалюючи газети та журнали з кіоску, а також дерев'яну лавку з термінала А. Хтось обшукав лаунж SkyMiles. Вони напилися шампанського із SkyMiles, з'їли апельсини та мікс снеків, знайдених там. Хтось припустив, що можливо літак чи гелікоптер, пролітаючи повз, побачить вогонь і спуститься, щоб їх врятувати, але нічого не перетнуло безхмарного неба. Пізніше прийшло усвідомлення, що це, можливо, був його останній апельсин. «Світ без апельсинів», – сказав Кларк сам до себе чи, можливо, до уявного Роберта, і засміявся так, що це викликало стурбовані погляди інших. У перший рік усі були трохи божевільними. На п'ятий день вони зламали двері сувенірної крамниці, бо деякі люди залишилися без чистого одягу, і після цього половина людей була одягнена в яскраво-червоні або сині футболки з написом «Beautiful Northern Michigan». Вони прали одяг у раковинах, і куди б Кларк не подивився, всюди бачив білизну, що сушилася на спинках лавок створювала дивний ефект радості, ніби гірлянди яскравих прапорців. Снеки сувенірної крамниці терміналу Бі закінчилися на шостий день. Національна гвардія так і не прибула. На сьомий день телеканали почали вимикатися один за одним. Щоб усі наші співробітники могли бути зі своїми родинами», – сказав ведучий CNN, та з порожніми очима після 48 годин без сну. Ми тимчасово припиняємо трансляцію. На добраніч і хай щастить», – сказала NBC годиною пізніше. CBS без коментарів перейшли до повторів «Америка має талант». Це сталося о 5 ранку, і всі, хто не спав, дивилися ще кілька годин. Було приємно хоч ненадовго відволіктися від кінця світу. А потім рано в день вимкнулося світло. Воно майже відразу повернулося, але, як пояснив один із пілотів, це ймовірно означало, що електромережа впала, і аеропорт перейшов на живлення від генераторів. Усі працівники, які знали, як працюють генератори, вже залишили аеропорт. Люди почали покидати його ще на третій день «Це очікування?» – почув Кларк одну жінку. «Я не можу терпіти це очікування. Я маю щось робити, навіть якщо це просто прогулянка до найближчого міста, щоб дізнатися, що відбувається». В аеропорту залишився один агент адміністрації транспортної безпеки – Тайрон, і він умів полювати. На восьмий день більше ніхто не прибув до аеропорту, і ніхто з тих, хто пішов, не повернувся. Жоден літак чи гелікоптер не приземлився, усі були голодні і намагалися не думати про всі ті фільми про апокаліпсис, які вони бачили за своє життя. Терен пішов до лісу з жінкою, яка раніше працювала рейнджером у парку, та двома табельними пістолетами Адміністрації транспортної безпеки. Вони повернулися через деякий час з Оленем. Його підвісили між металевими стільцями над багаттям, і на заході сонця всі їли смажену оленину та допивали останні шампанське, коли дівчина, який був потрібен ефексор, вийшла через вхід із іншого боку аеропорту і зникла в лісі. Група людей спробувала її знайти, але безуспішно. Дівчина, який був потрібен ефексор, залишила свій чемодан і всі свої речі, включно з водійським посвідченням. На фото вона виглядала сонною, трохи молодшою версією самої себе з довшим волоссям. Її звали Лілі Паттерсон. Їй було 18. Ніхто не знав, що робити з посвідченням. Зрештою, хтось поклав його на прилавок мексиканського ресторану поряд із карткою American Express Max'а. Тайлер проводив дні, згорнувшись у кріслі в лаунджі SkyMiles, знову і знову прочитуючи свої комікси. Елізабет сиділа поряд із заплющеними очима, без і швидко шепочучи молитву. На екранах телевізорів з'явилися мовчазні тестові заставки. На 12-й день в аеропорту світло згасло. Але туалети все ще працювали, якщо виливати воду в баки. Тож люди зібрали пластикові піддони з контрольних пунктів безпеки, наповнили їх снігом і носили до туалетів, щоб той танув. Кларк раніше не замислювався над дизайном аеропортів, але тепер був вдячний за те, що така велика частина цього аеропорту була скляною. Вони жили при денному світлі і лягали спати із заходом сонця. Серед тих, хто застряг в аеропорту, було двоє пілотів. На 15-й день один із них оголосив, що вирішив полетіти до Лос-Анджелеса. Сніг розтанув, тож він думав, що зможе обійтися без машин для обробки літаків від льоду. Люди нагадували йому, що Лос-Анджелес виглядає досить погано в новинах. «Так, але все виглядало погано в новинах», – сказав пілот. Його сім'я була в Лос-Анджелесі. Він не міг змиритися з можливістю більше ніколи їх не побачити. Якщо хтось хоче полетіти зі мною, це безкоштовний рейс до Лос-Анджелеса. Це саме по собі здавалося доказом, що світ справді закінчується. Адже саме в ту епоху людей змушували платити додатково за зареєстрований багаж, за право раніше піднятися на борт, щоб встигнути покласти речі у відділення над головою, перш ніж вони заповняться. Або запровілися діти в рятувальних рядах з їхніми життєво важливими інструкціями і додатковими двома дюймами для ніг. Пасажири обмінювалися поглядами «Літак заправлений», – сказав пілот. «Я летів із Бостона в Сан-Дієго, коли нас переправили, і це не був повний рейс». Кларк подумав, що навіть якщо все населення аеропорту вирішить полетіти, все одно залишиться порожні місця. «Я даю вам день, щоб подумати», – сказав пілот. «Але я вилітаю завтра, поки температура знову не впала». Гарантій, звісно, не було. Від зовнішнього світу не було жодних новин із того моменту, як телевізори погасли, і в людей часом складалося приголомшливе враження, що можливо, не напевно, але можливо, ці 79 осіб, які залишилися тут в аеропорту, могли бути останніми живими на Землі. Ніхто не знав, чи аеропорт Лос-Анджелеса не перетворився на купу дивних уламків. Люди робили болісні розрахунки. Майже всі, хто жив західніше скелястих гір, підійшли до пілота. Більшість тих, хто жив в Азії, також вирішили полетіти, адже хоча це все ще залишало між ними й домом океан, вони принаймні опинилися б на 2000 миль ближче. О півдні наступного дня пасажири піднялися на борт літака за допомогою колісних сходів, які знайшлися в одному з ангарів, і натовп зібрався на злітно-посадковій смузі, щоб побачити, як літак злітає. Звук двигунів був вражаючим після днів тиші. Протягом довгого часу нічого не відбувалося. Двигуни ревіли, перш ніж літак, здійснюючи низку обережних ривкових поворотів, вийшов з ряду припаркованих літаків. Він залишив прогалину між літаками КТ-Пасіфік і Люфтганза, зробив повільний маневр до злітно-посадкової смуги. Хтось, із такої відстані неможливо було розглянути, хто саме, махав рукою з одного з вікон. Кілька людей махнули у відповідь. Літак рушив уздовж смуги, набираючи швидкість, його колеса відірвалися від землі, і глядачі затомували подих у момент злету. Але машина не зупинилася, не впала. Вона піднялася вгору, не вагаючись. І коли літак віддалявся у чисте блакитне небо, Кларк зрозумів, що його обличчя мокре від сліз. Чому він раніше у своєму житті, сповненому частих подорожей, ніколи не усвідомлював краси польоту, його неймовірності? Звук двигунів затих, літак віддалявся в блакить, поки не розчинився в тиші і не став крихітною крапкою на небі. Кларк дивився, поки літак зовсім не зник. Тієї ночі біля багаття майже ніхто не говорив. Їх залишилося 54 – тих, хто вирішив не летіти до Лос-Анджелеса. Оленина була надто жорсткою, усі жували мовчки. Тайлер, який майже ніколи не говорив, стояв поруч із Елізабет і дивився у полум'я. Кларк глянув на годинник. Літак вилетів 5 годин тому. Зараз він мав бути вже поблизу західного узбережжя континенту, або ж був змушений сісти на звітно-посадкові смузі без освітлення десь далеко від Каліфорнії, або впав у темному ландшафті в Полум'ї. Літак міг приземлитися в Лос-Анджелесі, і пасажири вийшли б у зовсім інший світ, або приземлився б і був захоплений натовпом, або врізався у смуги, заповнені іншими літаками. Пасажири могли знову знайти свої сім'ї або не знайти, чи був ще електричний струм у Лос-Анджелесі, усі ті сонячні панелі під південним світлом. Усі його спогади про це місце. Міранда на вечері курить зовні, поки її чоловік фліртує зі своєю майбутньою дружиною. Артур, що загоряє біля басейну, вагітна Елізабет, яка задрімала поруч. «Не можу дочекатися, коли все повернеться до нормального», – сказала Елізабет, тремтячи у світлі багаття, і клек не міг придумати абсолютно нічого, що відповісти. Відліт рейсу до Лос-Анджелеса залишив у них двох пілотів Стівена і Роя. Рой оголосив, що планує полетіти наступного дня. Просто розвідка сказав він. Думаю полетіти до Маркета там живе мій приятель. Гляну, що там коїться, може зберу якусь інформацію про те, що відбувається, і дістану трохи припасів. Потім повернувся. Наступного ранку він полетів на маленькому літаку один. Він не повернувся. Це просто не має сенсу наполягала Елізабет. — Нам хочуть сказати, що цивілізація просто взяла і закінчилася? — Ну, — припустив Кларк, — вона завжди була трохи крихкою, чи не так? Вони сиділи разом у залі SkyMaius Lounge, де Елізабет і Тайлер облаштували свій табір. — Не знаю. — Елізабет говорила повільно, дивлячись на злітно-посадкову смугу. — Я вже багато років беру уроки історії мистецтва, то з перервами, то знову між проектами. І, звісно, історія мистецтва завжди тісно переплітається із загальною історією. Бачиш катастрофу за катастрофою, жахливі події, всі ці моменти, коли, напевно, кожен думав, що світ закінчується. Але всі ті моменти, вони були тимчасовими, все завжди минає. Кларк мовчав, він не думав, що це мене. Елізабет почала розповідати йому про книгу, яку вона колись читала, багато років тому, коли застрягла, хоча, звісно, не так сильно, як зараз, в аеропорту. Це була книга про вампірів, не зовсім ті, що вона зазвичай читає, але там був прийом, який не давав їй спокою. «Сюжет був постапокаліптичним, – сказала вона, – і ти, природно, припускав під час читання, що світ закінчився, увесь без винятку. Але згодом ставало зрозуміло через майстерний прийом ретроспективи, що насправді не вся цивілізація втрачена, а лише Північна Америка, яку помістили на карантин, щоб не дати вампіризму поширитися. Я не думаю, що це карантин, – сказав Кларк. – Я думаю, що там дійсно нічого немає, або принаймні нічого доброго. Насправді існувало чимало вагомих аргументів проти теорії карантину, зокрема те, що пандемія почалася в Європі, останні новини звіти вказували на хаос і безлад на всіх континентах, окрім Антарктиди, та й взагалі, якби хтось зміг ізолювати Північну Америку, враховуючи повітряні перевезення і те, що Південна Америка зрештою більш менш приєднана. Та й взагалі, якби хтось зміг ізолювати північну Америку, враховуючи повітряні перевезення і те, що Південна Америка зрештою більш менш приєднана. Але Елізабет була непохитна у своїх переконаннях. «Все відбувається з якоїсь причини», – сказала вона. «Це мене, все минає». Кларк не зміг змусити себе сперечатися з нею. Кларк ретельно голився кожні три дні. Чоловічі туалети були без вікон, освітлювалися лише дедалі меншою кількістю ароматизованих свічок із магазину подарунків, а воду доводилося підігрівати на набагаті на дворі. Але Кларк вважав ці зусилля виправданими. Кілька чоловіків в аеропорту взагалі перестали голитися і виглядали вони дику, а також, відверто кажучи, незграбно. Кларку не подобався цей загальний стан недоглянутості, частково з естетичних міркувань, частково тому, що він вірив у теорію розбитих вікон у боротьбі з міською злочинністю, як вигляд занедбаності може прокласти шлях до серйозніших злочинів. На 27-й день він рівно розділив волосся проділом посередині та поголив лівий бік. «Це та стрижка, яку я носив у віці від 17 до 19 років», – сказав він Долорес, коли вона підняла на нього здивовану брову. Долорес була бізнес-мандрівницею, самотньою, без сім'ї, а це означало, що вона була однією з найстабільніших людей в аеропорту. Вони з Кларком уклали угоду. Вона пообіцяла сказати йому, якщо він почне виявляти ознаки втрати розуму. І навпаки. Чого він їй не сказав, так це того, що після всіх цих років корпоративної поважності ця зачістка змусила його знову відчути себе собою. Підтримання здорового глузду вимагало деяких коректив, пов'язаних із пам'яттю та сприйняттям, Були речі, про які Кларк вчився не думати. Наприклад, про всіх, кого він колись знав поза межами аеропорту. Також тут, в аеропорту, літак «Ейргрейдя-452», що стояв мовчазно на віддалі біля огорожі, за написаною годою не обговорювали. Клерк намагався не дивитися на нього і іноді майже переконував себе, що він порожній, як і всі інші літаки там. Не думай про це – невимовне рішення – тримати літак герметично закритим, щоб не наражати заповнений аеропорт на смертельну загрозу. Не думай про те, чого могло коштувати виконання цього рішення. Не думай про ті останні кілька годин на борту. Сніг падав кожні кілька днів після того, як Рой залишив аеропорт, але Елізабет наполягала на тому, щоб завжди тримати злітно посадкову смугу чистою. Вона почала дивитися таким страшним поглядом, що всі боялися її. Спочатку вона була там сама, годинами відкидаючи сніг на злітно-посадковій смузі номер 7, але потім до неї приєдналося кілька людей. Адже знаменитість усе ще мала певну вагу. І ось вона там одна, прекрасна і самотня, тож чому б і ні? Фізична праця на свіжому повітрі була кращою, ніж блокати одними і тими самими ненависними, незмінними коридорами або сидіти, думаючи про всіх коханих людей, яких вони більше ніколи не побачать чи переконуючи себе, що чують голоси з літака Іргрейдія. Зрештою, на смузі працювало 9 чи 10 людей, які час від часу залучали добровольців. А чому ні насправді? Навіть якщо теорія карантину Елізабет здавалася надто чудовою, щоб бути правдою. Ідея, що десь усе продовжується як раніше, діти ходять до школи та й на дні народження, дорослі працюють і зустрічаються за коктейлями. А в іншому місті всі говорять про те, як шкода, що Північна Америка втрачена. Але потім розмова зрештою переходить на спорт, політику, погоду. Усе ще залишалися військові зі своїми секретами, підземними сховищами, запасами палива, ліків і їжі. «Їм потрібна буде очищена злітно-посадкова смуга, щоб приземлитися, коли вони прилетять за нами», – сказала Елізабет. «Вони прилетять за нами. Ти ж це розумієш, правда?» «Це можливо», – сказав Кларк, намагаючись бути вічливим. «Якби хтось збрався за нами», – сказала Долорес, думаю, вони вже були б тут». Але після колапсу вони все ж бачили літальний апарат. Лише один. На 65-й день гелікоптер перетнув небо на далекій відстані. Ледве чутна вібрація звуку швидко переміщалася з півночі на південь. І вони ще довго стояли, дивлячись у тому напрямку після його зникнення. Вони продовжували пильнувати ще деякий час, по черзі виходячи на двір парами з яскравими футболками для перевернення уваги денних літальних апаратів, підтримуючи всю ніч сигнальне багаття, але небо більше не притинало нічого, крім птахів і падаючих зірок. Нічне небо стало яскравішим, ніж було раніше. У найясніші ночі зірки сяяли світловою хмарою, вкриваючи всю ширину небосхилу, приголомшливі у своїй кількості. Коли Кларко перше це помітив, він задумався, чи не галюцинує. Він пропускав, що носить у собі глибокі резервуари невимовного болю, який міг будь-якої миті прорости в божевілля. Так само, як темрява ракових клітин його бабусі проявилася на рентгенівських знімках у її останні місяці. Але через кілька тижнів він зрозумів, що це із зірками надто послідовне, щоб бути галюцинацією. І до того ж, надто вражаюче, якщо врахувати, як тіні від літаків ставали видимими навіть тоді, коли місяць був лише вузьким серпом. Тож він наважився згадати про це перед Долорес. «Це не твої фантазії», – сказала Долорес. Він почав думати про неї як про свою найближчу подругу. Вони провели приємний день удома, прибираючи, а тепер допомагали будувати з гілок, які хтось приніс із лісу. Вона пояснила йому. Одне з головних наукових питань частів Галілея полягало в тому, чи складається чумацький шлях із окремих зірок. Неможливо уявити, що це колись було під питанням у добу електрики, але нічне небо в епоху Галілея було затоплене світлом, і воно знову затоплене зараз. Епоха світлового забруднення закінчилася. Підвищення яскравості зірок означало, що енергомережа поступово виходила з ладу. Темрява охоплювала землю. Я був тут, коли закінчилася епоха електрики. Ця думка викликала у Кларка мурашки по шкірі. Світло обов'язково повернеться, постійно наполягала Елізабет. І тоді ми нарешті зможемо повернутися додому. Але чи було насправді хоч якесь підґрунтя для цієї віри? Жителі аеропорту почали збиратися біля багаття щовечора. Це стало негласною традицією, яку Клерк водночас і ненавидів, і любив. Йому подобалися розмови, моменти легкості або навіть проста тиша. Сам факт, що він не був сам. Але інколи цей маленький гурт людей у світлі багаття лише підкреслював порожнечу континенту, його самотність, як свічка, що мерехтить у безкрайній темряві. Дивно, як швидко життя з ручною валізою на лаві біля виходу на посадку може почати здаватися нормою. Тайлер носив светер Елізабет, який доходив йому до колін із закоченими дедалі бруднішими рукавами. Він здебільшого тримався осторонь, читаючи свої комікси або примірник нового заповіту, який належав Елізабет. Вони обмінювалися мовами. До 80-го дня більшість людей, які прибули без знання англійської, вже почали її вивчати в неформальних групах, а ті, хто говорив англійською, вивчали одну чи кілька мов, які принесли сюди пасажири – Люфтганза, Сінгапур ейрлайнс Кетей-Пасіфік та Ейрфренс. Кларк учив французьку з Анет, яка колись працювала стюардесою на Люфтганза. Він шепотів фрази сам собі, виконуючи щоденні обов'язки. Носив воду, прасував одяг у раковині, вчився обробляти шкіру оленя, розпалював багаття, прибирав. «Жемепель Кларк, жебій до лейропор, тюме меонг, тюме монг, тюме «Мене звуть Кларк, я живу в аеропорту, я сумую за тобою, я сумую за тобою, я сумую за тобою». Зґвалтування вночі на 85-й день. Аеропорт розбудив крик жінки після опівночі. Вони зв'язали чоловіка до сходу сонця, а потім під долом пістолета відвели його до лісу. Сказали, що якщо він повернеться, його застрелять. «Я помру тут один!» – ридав він. І ніхто не заперечував. Але що ще вони могли зробити? «Чому сюди ніхто не приходить?» – запитала Долорес. «Оце мені цікаво. Я не про рятувальників. Я про просто людей, які б випадково забрели». Аеропорт не був особливо віддаленим. Северн-Сіті знаходився не більше, ніж за 20 міль звідси. Ніхто не приходив, але з іншого боку, хто взагалі міг залишитися? Початкові звіти оцінювали рівень смертності в 99%. «А потім треба врахувати крах суспільства», – сказав Гаррет. «Можливо, нікого не залишилося». Він був бізнесменом зі Східного збережжя Канади. Він носив той самий костюм, що й під час польоту. Тільки тепер поєднував його з футболкою Beautiful Northern Michigan із сувенірного магазину. Його очі світилися дивним блиском, який Кларк знаходив тривожним. Насильство, можливо холера й тиф, усі ті інфекції, які раніше лікувалися антибіотиками, коли їх ще можна було отримати, а ще укуси бджіл астма. Чи є у когось сигарета? «Ти смішний», – сказала Анет. Її запаси нікотинових пластирів закінчилися ще на четвертий день. Під час особливо важкого періоду, кілька тижнів тому, вона намагалася викорити корицю з кавового кіоску. «Це було ні, а ще діабет», – сказав Гаред, очевидно забувши про сигарету. ВІЛ, високий кров'яний тиск, типи раку, які піддавалися хіміотерапії, коли вона була доступною». «Більше ніякої хіміотерапії», – сказала Анет, «Я теж про це думала». «Усе трапляється з певної причини». Сказав Тайлер. Кларк навіть не помітив, як він підійшов. Останнім часом Тайлер блукав аеропортом і рухався так тихо, що здавалося, він матеріалізується нізвідки. Він говорив так рідко, що було легко забути про його присутність. Так казала моя мама, додав він, коли всі почали на нього дивитися. Так, але це тому, що Елізабет чортова божевільна, сказав Гаррет. Кларк помітив, що у того є проблеми з фільтруванням своїх думок. При дитині? Обурена промовила Анет, скручуючи свій лютеранський шийний шарф між пальцями. «Те ж його мати, про яку ти говориш? Тайлер, не слухай його!» Тайлер лише втупився в Гаррета. «Вибач», – сказав Гаррет до Тайлера. «Я перегнув палку». Тайлер не моргнув. «Знаєте», – сказав Кларк, – «я думаю, нам варто розглянути можливість відправити розвідницьку групу». Розвідники вирушили на світанку сотого дня. Тайрон, Долорес і Аллен, шкільний вчитель із Чикаго. Обговорювалося, чи насправді це була хороша ідея, вони змогли вполювати достатньо оленів, щоб вижити, і мали тут небагато усього необхідного, за виняткомила та батарейок, які в них закінчилися, а що ще могло бути там, крім пандемії. Попри це, розвідницька група вирушила, озброєна пістолетом тайрона і кількома дорожніми картами, тиша сотого дня очікування на повернення розвідників із припасами або з грипом, або з божевільними, які вижили та хотіли вбити всіх, або ж їхнє неповернення взагалі. Минулої ночі випав сніг, і світ застиг. Білий сніг, темні дерева, сіре небо – логотипи авіакомпаній на хвостах приземлених літаків, єдині кольорові плями в цьому пейзажі. Кларк забрів у залу Скаймайлз Lounge. Останнім часом він уникав її, бо уникав Елізабет, але це був тихий куточок аеропорту, і йому подобались крісла з видом на слітно-посадкову смугу. Він стояв, дивлячись на лінію літаків, і вперше за довгий час згадав про Роберта, свого хлопця. Роберт – куратор. Чи вже, можливо, був куратором? Так, мабуть, Роберт належав до минулого разом із майже всіма іншими. Намагайся не думати про це. Коли Кларк відвернувся від вікна, його погляд упав на скляну вітрину, яка колись слугувала для сендвічів. Якби Роберт був тут? Боже, якби ж він був тут? Він би, мабуть, заповнив полиці артефактами та організував імпровізований музей. Кларк поставив свій непотрібний айфон на верхню полицю. Що це? Макс полетів останнім рейсом до Лос-Анджелеса, але його картка American Express усе ще збирала пил на прилавку мексиканського ресторану в терміналі Бі. Поруч із нею водійське посвідчення Лілі Паттерсон. Кларк забрав ці артефакти в залу SkyMiles Lounge і виклав їх поруч під скло. Вони виглядали недостатньо вагомими, тому він додав свій ноутбук. І так почався музей цивілізації. Він нікому про це не сказав, але коли повернувся кілька годин потому, хтось уже додав інший айфон, пару червоних туфель на 5-дюймових шпильках і снігову кулю. Кларк завжди любив красиві предмети, а в його теперішньому стані всі предмети здавалися йому прекрасними. Він стояв біля вітрини і розчулювався від кожної речі, яку бачив там, від людського генія, що був потрібний для створення кожного об'єкта. Подумати тільки про снігову кулю. Уявити розум, який вигадав ці мініатюрні бурі. Працівника фабрики, який перетворив аркуші пластику на білі сніжинки, руку, ще намалювала план мініатюрного Северн-Сіті з його церковною дзвіницею і міською ратушею. Працівника на конвеєрі, який бачив, як куля пропливає повз нього десь у Китаї. подумати про білі рукавички на руках жінки, яка вкладала кулі в коробки, щоб запакувати їх у більші коробки, ящики, вантажні контейнери. Подумати про ігри в карти в трюмах корабля, що перевозив контейнери через океан, руку, яка тушила сигарету в переповненій попільничці, серпанок синього диму в тьмяному світлі, мелодику півдесятка мов, об'єднаних загальними лайками, мрії моряків про землю і жінок, чоловіків, для яких океан був лише лінією горизонту, яку треба було притнути на кораблях розміром з перевернуті хмарочоси. Подумати про підпис на товаросупровідному документі, коли корабель досягнув порту – унікальний підпис, не схожий на жоден інший у світі – про чашку кави в руці водія, який доставляв коробки до розподільчого центру, про потаємні мрії кур'єра ЮПІЕС, що ніс коробки зі сніговими кулями до аеропорту Северн-Сіті. Клерк струснув кулю і підніс її до світла. Коли він подивився крізь неї, літаки виглядали спотвореними, застиглими у вихорі снігу. Розвідувальна група повернулася наступного дня виснажена із мерзла з трьома сталевими візками з кухні промислового призначення наповненими припасами. Вони знайшли чіліс, який досі ніхто не пограбував, і сказали, що провели ніч тремтячі у кабінках. Вони привезли туалетний папір, соус табаско, серветки, сіль і перець, величезні банки з помідорами, столові прибори, мішки з рисом, галони рожевого рідкого мила. Вони розповіли, що трохи далі вздовж дороги був блокпост із табличкою про карантин, що попереджала «Тут грип, хворі пасажири, тримайтеся подалі». Ніхто не приходив до аеропорту, бо знак казав, що тут є інфекція. За блокпостом, наскільки було видно, стояли покинуті машини деякі з тілами всередині. Вони натрапили на готель неподалік аеропорту і обговорювали, що варто заходити туди за простирадлами і рушниками, але запах був такий, що вони одразу зрозуміли, що на них чекали у темному вестибюлі, і вирішили цього не робити. Потім були ресторани швидкого харчування трохи далі дорогою. Вони не зустріли жодної іншої людини. «Як було там, зовні?» – запитав Кларк. «Було тихо», – відповіла Долорес. Вона сама здивувалася емоції, яка захлеснула її під час повернення, коли розвідувальна група з труднощами подолала блокпост зі своїми візками, повними припасів, серветок і пляшок соусу та баско, що дзвеніли. Піднялися дорогою до аеропорту, і між деревами знову з'явився їхній аеропорт. Дім, подумала вона і відчула таке полегшення. За день до цього перший незнайомець увійшов до аеропорту. Вони почали виставляти охорону із свистками, щоб попереджати інших про наближення незнайомців. Усі бачили постапокаліптичні фільми, де небезпечні вцілілі билися за останні залишки їжі. Хоча, коли замислитись, сказала Анет, усі постапокаліптичні фільми, які вона бачила, стосувалися зомбі. «Я просто кажу», – додала вона, – «усе могло бути набагато гірше». Але перший чоловік, який з'явився під низьким сірим небом, здавався радше приголомшеним, ніж небезпечним. Він був брудний, невизначеного віку, одягнений у кілька шарів одягу і давно не голився. Він вийшов на дорогу з пістолетом у руці, але зупинився і кинув зброю на землю, коли Тайрон закричав, щоб він це зробив. Чоловік підняв руки над головою і витріщився на людей, які збиралися навколо нього. Усі засипали його запитаннями. Він, здається, намагався щось сказати, але губи рухалися мовчки, і йому довелося кілька разів прокашлятися, перш ніж він зміг говорити. Кларк зрозумів, що той давно не розмовляв. «Я був у готелі», – нарешті сказав чоловік. «Я пішов за вашими слідами у снігу». В нього були сльози на обличчі. «Гаразд!» – сказав хтось. «Але чому ви плачете?» «Я думав, що я залишився один!» – відповів чоловік. 44. До кінця 15-го року в аеропорту було 300 людей, а музей цивілізації заповнив залу SkyMiles Lounge. У колишні часи, коли людей в аеропорту було менше, Кларк проводив весь день, займаючись деталями виживання. Збрав дрова, носив воду до туалетів, щоб унітази працювали, брав участь у рятувальних операціях у покинутому місті Северн-Сіті, саджав врожай у вузьких полях, вздовж злітно-посадкових смуг, знімав шкіру з оленів. Але тепер людей було набагато більше. Кларк постарів і ніхто не заперечував, якщо він цілими днями займався музеєм. Здавалося, у світі існувала нескінчена кількість предметів, які не мали практичного застосування, але які люди хотіли зберегти. Мобільні телефони з їхніми тендітними кнопками, айпади, нінтендо-консоль Тайлера, кілька ноутбуків. Було чимало непрактичного взуття, переважно туфель на шпильках, красивих і дивних. У музеї стояли три автомобільні двигуни в ряд, відполіровані і очищені, а також мотоцикл, більшу частину якого складала блискуча хромована поверхня. Торговці іноді приносили Кларку речі, які не мали реальної цінності, але, як вони знали, могли йому сподобатися. Журнали і газети, колекцію марок, монети. Були паспорти, водійські права чи іноді кредитні картки людей, які жили в аеропорту, а потім померли. Кларк вів бездоганні записи. Він зберігав паспорти Елізабет і Тайлера, відкриті на сторінках із фотографіями. Елізабет віддала їх йому вночі, перед тим, як вони пішли, улітку другого року. Після всіх цих років паспорти досі викликали в нього тривогу. «Вони були тривожними людьми», – сказала Долорес. За кілька місяців до того, як Елізабет і Тайлер пішли, у другому році, Кларк ламав гілки для розпалу, коли підняв очі і подумав, що бачить когось біля літака «Іргрейдія». Дитина, але дітей в аеропорту було чимало, і на такій відстані він не міг зрозуміти, хто це. Літак був суворо заборонений для відвідування, але діти любили лякати одне одного історіями про привідів. Дитина тримала щось у руках. Книгу? Кларк знайшов Тайлера біля носа літака, коли той читав уголос із книжку у м'якій обкладинці. «Тому в один день прийдуть його кари», – сказав він до літака, коли Кларк підійшов ближче. Тайлер зробив паузу і подивився вгору. «Тому в один день прийдуть його кари. Смерть, смуток і голод. І він буде спалений вогнем, тому що сильний Господь Бог, який судив його». Тут і далі книга «Откровення. Переклад Попченка». Кларк впізнав текст. Колись у своїй Торонські дні він зустрічався з колишнім євангелістом, який тримав Біблію біля ліжка. Тайлер перестав читати і подивився нагору. «Ти дуже добре читаєш для свого віку», – сказав Кларк. «Дякую. Хлопчик явно був трохи дивним, але що тут можна було вдіяти? У другому році всі ще були проголомшені. «Що ти робив?» «Я читав для людей усередині», – сказав Тайлер. «Там нікого немає». Але, звісно, були. Кларка пройняв холод під сонячним світлом. Літак залишався запечатаним, бо відкрити його – це був кошмар, про який ніхто не хотів думати, бо ніхто не знав, чи можна заразитися вірусом від мертвих, бо це був такий самий хороший мавзолей, як і будь-який інший. Він ніколи не підходив до нього так близько. Вікна літака були темними. «Я просто хочу, щоб вони знали, що це сталося з причини», – сказав Тайлер. «Послухай, Тайлере, деякі речі просто трапляються». На такій відстані нерухомість цього літака-привода була приголомшливою. «Але чому вони померли, а ми ні – ні?» – запитав хлопець, ніби терпляче повторюючи добре заучений аргумент. Його погляд був незворушним. «Бо вони підхопили вірус, а ми – ні. Ти можеш шукати причини. І, боже, знаєш, декого тут це майже звело з розуму. Але, Тайлери, це все, що є. А якщо нас урятували з іншої причини?» «Урятували?» – Кларк згадав, чому він рідко розмовляв із Тайлером. Деякі люди були врятовані, такі як ми. Що ти маєш на увазі під такі як ми? Люди, які були добрі, сказав Тайлер. Люди, які не були слабкими. Послухай, справа не в тому, що хтось був поганий чи... Люди в тому літаку Іргридія просто опинилися не в тому місці і не в той час. Гаразд, сказав Тайлер. Кларк відвернувся, а голос Тайлера майже одразу продовжив позаду нього, тепер тихіше читаючи вголос. І він буде спалений вогнем, тому що сильний Господь Бог, який судить його. Елізабет і Тайлер жили в салоні першого класу літака Air France. Він знайшов її, коли вона сиділа під сонцем на пересовних сходах, що вели до входу, і щось в'язала. Він давно з нею не говорив. Він її не уникав, власне кажучи, але й не шукав її компанії. «Я хвилююся за твого сина», – сказав Кларк. Вона зупинилася, відклавши в'язання. Маніакальна інтенсивність її перших днів тут зникла. «Чому?» «Прямо зараз він біля карантинного літака», – сказав Кларк, – читає в голос мертвим з книги «Откровення». «Ох», – вона усміхнулася і продовжила в'язати, – «він дуже добре читає для свого віку». «Мені здається, він засвоюв деякі дивні ідеї щодо того, що сталося. Він зрозумів, що досі немає слів, щоб це описати, ніхто не говорив про це прямо». «Які дивні ідеї!» «Він думає, що пандемія сталася з якоїсь причини», – сказав Кларк. Вона справді сталася з причини». Ну так, але я маю на увазі причину, окрім тієї, що майже всі на землі підхопили надзвичайно смертельну мутацію свинячого грипу. Він, здається, вважає, що це якесь божественне покарання. Він має рацію, сказала вона. Вона зупинилася, щоб перерахувати ряди. Кларк відчув легке запаморочення. Елізабет, яка може бути причина для такого, який план міг би вимагати? Він зрозумів, що його голос підвищився, його кулаки стиснулися. Усе трапляється з причини, сказала вона. Вона не дивилася на нього. Це не нам знати. Пізніше того літа до аеропорту дісталася група релігійних мандрівників, які прямували на південь. Точна природа їхньої релігії була незрозумілою. Новий світ вимагає нових богів, казали вони. Ми керуємося видіннями, казали вони. Вони говорили невиразно про сигнали та сни. Аеропорт приймав їх кілька напружених ночей, бо це здавалося менш небезпечним, ніж прогнати їх геть. Мандрівники з'їли їхню їжу, а натомість пропонували благословення, яке здебільшого полягало в покладанні долонь на чоло та тихих молитвах. Вночі вони сиділи в колі в терміналі Сі та співали мантри незрозумілою мовою. Коли вони пішли, Елізабет і Тайлер пішли з ними. «Ми просто хочемо жити більш духовним життям, – сказала Елізабет. – Ми з моїм сином і вибачилися перед усіма за те, що залишає їх, ніби її відхід був якоюсь особистою зрадою. Тейлор здавався дуже маленьким, коли йшов останнім у групі. «Я мав зробити для неї більше», – подумав Кларк. «Я мав утримати її від краю прірви. Але для нього самого залишатися осторонь цієї прірви вимагало всіх сил. І що він міг би зробити? Коли група зникла за поворотом дороги аеропорту, він був упевнений, що не один відчув полегшення». «Така маячня заразна», – сказала Долорес, проговорюючи його думки. На 15-му році люди приходили до музею, щоб подивитися на минуле після своїх довгих робочих днів. Декілька оригінальних крісел і зали очікування першого класу досі тут зберігалися, і можна було сісти і прочитати останні газети, яким було вже 15 років, перегортаючи крихкі сторінки в рукавичках, які Кларк незграбно шив із готельного простирадла. Те, що тут відбувалося, було схоже на молитву. Джеймс, перший чоловік, який прийшов до аеропорту, майже щодня заходив до музею, щоб подивитися на мотоцикл. Він знайшов його в Северн-Сіті на другому році і користувався ним, поки бензин для автомобілів не зіпсувався, а авіаційне паливо не закінчилося. Він дуже сумував за цим мотоциклом. Еммануель, перша дитина, яка народилася в аеропорту, часто приходила подивитися на телефони. У терміналі тепер була школа. Як і всюди, де додає освічені діти, діти в аеропортній школі запам'ятовували абстракції. Літаки зовні колись літали в повітрі. На літаку можна було подорожувати на інший бік світу. Але, як пояснював вчитель, який колись мав статус частого пасажира на двох авіалініях, під час зльоту і посадки на борту треба було вимикати електронні пристрої. Такі маленькі плоскі пристрої, які грали музику. І більші, які відкривалися як книги і мали екрани, які колись світилися і не були темними, і в цих пристроях були портали до всесвітньої мережі. Супутники передавали інформацію на Землю. Товари подорожували на кораблях і літаках по всьому світу. Не було місця на Землі, яке було б занадто далеко. Дітям розповідали про Інтернет, як він був усюди і з'єднував усе, як він був частиною нас. Їм показували карти та глобуси, лінії кордонів, які Інтернет подолав. Ось жовта маса суші у формі рукавички. Ось шпилька на стіні. Це Северн-Сіті. Ось Чикаго. Ось Детройт. Діти розуміли точки на картах, ось тут, але навіть підлітки плуталися через лінії. Колись існували країни і кордони, пояснити це було важко. Восени 2015 року сталося щось дивовижне. Торговець, який приїжджав до аеропорту шостого року і спеціалізувався на кухонному посуді, шкарпетках і швейному приладі, привіз газету. Він зупинився на ніч у літаку France, а вранці перед тим, як вирушити далі, прийшов до Кларка. «У мене є щось, що, як я подумав, вам сподобається!» сказав він, для вашого музею, і передав три аркуші грубого паперу. Що це? Це газета, відповів торговець. Три послідовні випуски на кілька місяців застарілі. Її видавали нерегулярно в нью тоскі. У ній були оголошення про народження, смерті і весілля. Колонка для бартеру. Місцевий чоловік шукав нові черевики в обмін на молоко та яйця. Хтось інший мав пару окулярів для читання, які хотів би обміняти на джинси шостого розміру. Там була стаття про трьох диких людей, помічених на південному заході міста – жінка і двоє дітей. Мешканців закликали уникати їх, а в разі випадкової зустрічі розмовляти спокійно і уникати різких рухів. Щось, що називалося «Мандрівною симфонією», нещодавно побувало у місті. У газеті було захоплене висвітлення вистави «Король Лір» з особливим акцентом на виступах Гіла Гарріса в ролі Ліра та Кірстон Реймонд у ролі Корделії. Місцева дівчина оголосила, що у неї є кошенята, яких вона хоче віддати, і що їхня мама чудово ловить мишей. Також було нагадування, що бібліотека завжди шукає книги і платить за них вином. Бібліотекар Франсуа Діало також був видавцем цієї газети, і здавалося, коли в газеті залишалося порожне місце, він заповнював його текстами із своєї колекції. У першому випуску було надруковано вірш Емілії Дікінсон, у другому – уривок з біографії Авраама Лінкольна. Увесь зворот третього випуску – це, схоже був місяць із невеликою кількістю новин і оголошень – займало інтерв'ю з актрисою, яка зіграла Корделію – Кірстен Реймонд. Вона залишила Торонто зі своїм братом у часи колапсу, але знала це лише тому, що брат розповів їй. Її спогади були обмежені, але був один вечір незадовго до кінця, який вона пам'ятала в деталях. Реймонд я була на сцені з двома іншими дівчатами і стояла позаду Артура, тому не бачила його обличчя, але я пам'ятаю, що чинився якийсь шум прямо перед сценою. І тоді я почула звук – такий різкий шльоп, і це була рука Артура, що вдарилася в фанерний стовп біля моєї голови. Він якось відступив назад, його рука хаотично змахнула, а потім чоловік із глядацької зали піднявся на сцену і побіг до нього. Кларк мить затримав подих, читаючи це. Шок від зустрічі з кимось, хто знав Артура, хто не лише знав його, а й бачив, як він помер. Газети переходили з руку руки по всьому аеропорту протягом чотирьох днів. Це були перші нові газети, які хтось бачив із часу колапсу. Коли газети повернули до музею, Кларк довго тримав їх в руках, знову перечитуючи інтерв'ю з актрисою. Окрім згадки про Артура, зрозумів він, це було неймовірне відкриття. Якщо тепер існують газети, то що ще може бути можливим? У старі часи він часто літав нічними рейсами між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом. І був момент у польоті, коли світло світанко поширювалося зі сходу на захід по ландшафту. Світанок відбивався в річках і озерах на 30 тисяч футів нижче його ілюмінатора. І хоча, звичайно, він знав, що це лише справа часових поясів, що десь завжди ніч, а десь завжди ранок, у ті моменти він відчував потаємне задоволення від думки, що світ прокидається. Він сподівався на нові газети в наступні роки, але їх більше не було. 45. Інтерв'ю на 15-й рік. Продовження Реймонд, у тебе є ще запитання? Діало, у мене є ще запитання, але ти не хочеш на них відповідати. Реймонд, я відповім, якщо ти не станеш записувати. Франсуа Діало відклав ручкою блокнот на стіл. Дякую, сказала Кірстен. Я відповім на твої питання, якщо хочеш, але лише за умови, що вони не потраплять у твою газету. Домовились. «Коли ти думаєш про те, як змінився світ у твоєму житті, про що ти думаєш?» «Я думаю про вбивство». Її погляд був твердий. «Справді? Чому? Тобі колись доводилося це робити?» Франсуа зітхнув. Він не любив згадувати це. «Якось мене заскочили зненацька в лісі». «Мене теж». Був вечір, і Франсуа запалив свічку в бібліотеці. Вона стояла посеред пластикового контейнера заради безпеки. Світло свічки пом'якшувало шрам на лівій вилиці Кірстен. Вона була одягнена у літню сукню з вицвілим візерунком білих квітів на червоному тлі. Три ножі висіли на її поясі. «Скількох?» – запитав він. Вона повернула зап'ястя, показуючи татуювання ножів. два. Симфонія відпочивала у Ніопотоскі вже півтора тижні, і Франсуа встиг опитати майже всіх її учасників. Август розповів йому про те, як він залишив порожній будинок у Масачусетсі зі своєю скрипкою. Три роки був у секції, а потім вийшов із неї та натрапив на симфонію. Скрипачка розповіла моторошну історію про те, як у 15 років вона покинула згоріле передмістя Коннектикуту на велосипеді з туманним уявленням про Каліфорнію. Але на неї напали дорогою, завдали жахливих травм, і вона приєдналася до банди напівдиких підлітків. Зрештою вона втекла від них, пройшла стомиль пішки, шепочучи собі французькою, бо весь жах у її житті стався англійською, і вона думала, що зміна мови врятує її. Через 5 років вона натрапила на симфонію в одному з міст. Третій віолончеліст поховав батьків, коли ті померли без інсуліну, і провів чотири роки в безпеці, але у відчаї, в їхньому віддаленому будиночку на верхньому півострові Мічигану. Нарешті вирушив у дорогу, бо боявся збожеволіти, якщо не знайде іншої людини, з якою можна поговорити. А також тому, що можна з'їсти лише певну кількість оленини, перш ніж віддаси праву руку за майже будь-яку іншу їжу. Він прямував на південь та схід, перебравшись через міст Макіносіті за 10 років до того, як обвалилася його центральна секція. Жив на околиці тісно згуртованої громади рибалок у Макіносіті, доки там не з'явилася симфонія. Француз зрозумів, що всі історії симфонії були однакові, з двома варіаціями. Всі інші померли, я йшов, я знайшов симфонію. Або я був дуже молодий, коли це сталося, або народився вже після, і не маю спогадів чи майже не маю про інший спосіб життя. І я йшов усе своє життя. «Тепер розкажи мені свою історію», – сказала вона. «Про що ти думаєш?» «Коли думаю, як змінився світ, ти маєш на увазі?» «Так, про свою квартиру в Парижі». Франсуа перебував у відпустці в Мічигані, коли авіасполучення припинилося. Коли він закривав очі, то все ще міг уявити витончені ліплення на стелі своєї вітальні, високі білі двері, що виходили на балкон, дерев'яну підлогу і книжки. Чому ти думаєш про вбивство? У старому світі тобі ніколи не доводилося когось кривдити, правда? Звісно, ні. Я був копірайтером. Ким? У рекламі, відповів він, давно не згадуючи про це. Знаєш, білборди та подібне. Копірайтери писали текст для них. Вона кивнула, і її погляд відійшов від нього. Бібліотека була улюбленим місцем Франсуа в його теперішньому житті. За ці роки він зібрав чималу колекцію. Книжки, журнали, скляна вітрина з газетами до колапсу. Лише нещодавно йому спала на думку почати власну газету, і цей проект його неабияк захопив. Кірстен дивилася на імпровізований друкарський прес, масивний у тіні в кінці кімнати. «Як ти отримала цей шрам на обличчі?» – запитав він. Вона знизала плечима. «Я дійсно не знаю. Це сталося у той рік, який я не пам'ятаю». «Твій брат ніколи не розповідав тобі перш ніж помер». «Він казав, що краще, аби я цього не пам'ятала. Я йому повірила». «Яким він був, твій брат?» «Сумним», – відповіла вона. «Він пам'ятав усе». «Ти ніколи не розповідала мені, що з ним сталося». Така дурна смерть, яка ніколи б не сталася у старому світі. Він наступив на цвях і помер від інфекції. Вона глянула у вікно, назисаючи світло. «Мені треба йти», – сказала вона. «Вже майже захід». Вона підвелася, і руків'я ножів на її поясі зблиснули у напівтемряві. Ця жінка, вічлива, але смертельно небезпечна, проходила крізь усі дні свого життя озброєна ножами. Він чув розповіді від інших членів симфонії про її вміння кидати ножі. Вони казали, що вона могла влучити в центр мішені із зав'язаними очима. Я думав, сьогодні виступають лише музиканти. Як завжди, йому було важко відпускати її. Так і є, але я пообіцяла друзям, що прийду. Дякую за інтерв'ю. Він ішов поруч, проводжаючи її до дверей. Будь ласка. Якщо ти не проти запитання, чому не захотіла, щоб остання частина була записана? Я чув такі зізнання і раніше. «Я знаю», – відповіла вона, – «майже всі в симфонії, але слухай, я збираю вирізки про знаменитостей». «Про знаменитостей?» «Лише про одного актора, Артура Ліндера. Завдяки своїй колекції, вирізкам я розумію, що таке постійний запис. І це не те, чим ти хочеш запам'ятатися». «Саме так», – сказала вона, – «ти прийдеш на виступ?» «Звісно, я піду з тобою». Він повернувся, щоб загасити свічку. Вулиця вже занурилася в тінь, але небо над затокою залишалося яскравим. Симфонія виступала на мосту за кілька кварталів від бібліотеки, фургони стояли поруч. Франсуа почув перші звуки – какофонію музикантів, які розучували свої партії і налаштовували інструменти. Август повторював ті самі два такти знову і знову, зосереджено хмурячись. Чарлі вивчала партитуру. Раніше кілька жителів містечка принесли лавки з ратуші, тепер розставлені в ряди обличчям до затоки. Більшість лавок були зайняті. Дорослі розмовляли між собою або спостерігали за музикантами. Діти зачаровано дивилися на інструменти. Там ззаду є місце, сказала Кірстен, і Франсуа пішов за нею. Що сьогодні у програмі? Симфонія Бетховена, не впевнена яка саме. На невидимий сигнал музиканти припинили репетицію, налаштування та розмови між собою, зайняли свої місця спиною до води і замовкли. Над зібраним натовпом запанувала тиша. Диригентка зробила крок уперед, у цій тиші усміхнулася аудиторії та вклонилася. Обернулася без жодного слова, щоб стати обличчям до музикантів із затоки. Над головами пропливала чайка. Диригентка підняла свою паличку. 46. Тієї ночі, улітку 15-го року, Дживан Чотхарі пив вино біля річки. Світ тепер був низкою поселень, і лише ці поселення мали значення. Земля вже не мала назву, але колись ця територія була частиною штату Вірджинія. Джован пройшов тисячу миль. У третьому році після колапсу він прийшов до поселення під назвою МакКінлі, заснованого групою з восьми людей. Команди з продажу маркетингової компанії МакКінлі Стівенсон Девіс, яку пандемія застала під час корпоративного ретриту. Кілька днів потому вони знайшли закинутий мотель на занедбаній ділянці дороги, далеко від головних автошляхів. І це здалося таким же гарним місцем для зупинки, як і будь-яке інше. Команда з продажу перебралася до номерів і залишалася там спочатку тому, що ті перші роки були жахливими і ніхто не хотів жити занадто далеко один від одного, пізніше – зі звички. Зараз тут було 27 родин – мирне поселення через дорогу від річки. Влітку 10-го року Джован одружився з однією з засновниць поселення – колишньою помічницею з продажу на ім'я Дарія. І сьогодні ввечері вони сиділи разом із другом на березі річки. «Я навіть не знаю», – сказав їхній друг. Чи є сенс розповідати дітям про те, як було раніше? Його звали Майкл, і він колись був водієм вантажівки. У Маккінлі була школа для десяти дітей, які щодня навчалися у найбільшій кімнаті мотелю. Сьогодні його 11-річна дочка прийшла додому в сльозах. Учитель сказав їм, що раніше тривалість життя була набагато більшою, що у 60 років люди не вважалися старими. Вона була налякана, вона не розуміла цього і вважала це несправедливим. Вона казала, що теж хоче жити так довго, як люди жили колись. «Я, чесно кажучи, не впевнена», – сказала Дарія. «Я думаю, що я хотіла б, щоб моя дитина це знала. Усі ті знання, усі ті неймовірні речі, які в нас були». «Але яка з цього користь?» Майкл прийняв пляшку вина і кивнув. «Ти бачила, як їхні очі стають скляними, коли їм розповідають про антибіотики чи двигуни? Для них це звучить як наукова фантастика, правда? І якщо це їх лише засмучує...» Він зробив ковток вина. «Можливо, ти маєш рацію», – сказала Дар'я. «Гадаю, питання в тому, чи робить це знання їх щасливішими». «У випадку моєї доньки – ні». Джеван слухав лише наполовину. Він не був п'яний, тільки трохи розслаблений після досить тяжкого дня. Сьогодні вранці їхній сусід впав з драбини, і Джован, як єдиний у радіусі стамель, хто знав, як надавати медичну допомогу, змушений був вправити зламану руку. Робота була жахлива, пацієнт був п'яний від самогону, але все одно корчився від болю. Його стогін просочувався крізь дерев'яну паличку, затиснуту між зубами. Дживано подобалося бути людиною, до якої зверталися в скрутні моменти. Для нього було дуже важливо мати змогу допомогти, але фізичний біль після анестезії часто його вражав. Тепер світлячки підіймалися над високою травою на березі річки. І хоча Дживану не дуже хотілося говорити, було приємно просто сидіти поруч із дружиною і другом. Вино пом'якшувала найгірші спогади дня, як і мелодія річки, спів кат у дереві і зірки над плакучими вербами на протилежному березі. Навіть через всі ці роки були моменти, коли Джована переповнювала вдячність за те, що він знайшов це місце, цей спокій, цю жінку, і за те, що він дожив до часу, який був в життя. Він стиснув руку Дарії. «Коли вона сьогодні прийшла додому в сльозах, – сказав Майкл, – я подумав, може, настав час припинити розповідати їм ці божевільні історії, може, пора відпустити минуле. Я не хочу відпускати, відповів Дживан. Тебе хтось кличе? запитала Дарія. Сподіваюся, що ні сказав Дживан, але потім почув це і сам. Вони пішли за ним до мотелю, куди щойно прибув чоловік на коні, тримаючи в обіймах жінку, яка обмякла в сідлі. Мою дружину поранили сказав він, і з того, як він говорив, Дживан зрозумів, що той її дуже любить. Коли вони зняли жінку з коня, вона тремтіла, незважаючи на вечірню спеку. Була напівпритомна, її повіки тремтіли. Її занесли до кімнати мотелю, яка слугувала операційною Джована. Майкл запалив лампи на олії, і кімната наповнилася жовтим світлом. "Ви лікар?" запитав чоловік, який її привіз. Він виглядав знайомим, але Джован не міг згадати, звідки його знає. Чоловікові було, мабуть, років 40, його волосся було заплетене в коси, як і в його дружини. «Найближче, що у нас є, до лікаря», – відповів Дживан. «Як вас звати?» «Едвард, ви хочете сказати, що ви не справжній лікар?» «Я навчався на промедика до пандемії. Потім п'ять років був учнем лікаря неподалік, поки він не вирішив переїхати далі на південь. Я навчився того, чого зміг». «Але ви не закінчували медичний університет?» – спитав Едвард, у його голосі звучала мука. «Ну, я б із задоволенням, але, наскільки знаю, вони більше не приймають заяв». «Вибачте». Едвард піт із чола хустинкою. «Я чув, що ви хороший спеціаліст. Нічого особистого, просто вона ж поранена. Давайте подивимося, чи зможу я допомогти». Джеван давно не бачив поранення від куль. До 15-го року патрони стали дефіцитом і зброю використовували рідко, переважно для полювання. «Розкажіть, що сталося», – сказав він, для того, щоб відволікти Едварда. «Пророк стався. Я не знаю, хто це». «На щастя, рана була досить чистою, отвір від кулі на животі, без вихідного отвору. Вона втратила трохи крові, її пульс був слабкий, але рівний. Який пророк?» «Я думав, що легенда про нього випереджає його», – сказав Едвард, тримаючи руку дружини. «Він побував по всьому півдню. «Я чув про десяток пророків за ці роки. Це не така вже й рідкісна професія». Живан дістав пляшку самогону з шафи. «Ви цим стерилізуєте інструменти?» Голку я вже кип'ятив у воді, але зараз продезінфікую її ще раз. «Голку? Ви збираєтеся зашивати її, не винявши кулю?» «Це надто небезпечно», – тихо сказав Джеван. «Дивіться, кров майже зупинилася. Якщо я почну шукати кулю, вона може померти від втрати крові. Безпечніше залишити її». Він налив трохи самогону в миску, натерними руки і протягнув голку в нитку. «Чим я можу допомогти?» – запитав Едвард, метушливо пересуваючись по кімнаті. «Ви троє можете тримати її, поки я буду зашивати рану. Отже, був пророк», – сказав Джован. Він знав, що відволікання допомагає тим, хто переживає за пацієнта. «Він прийшов сьогодні в день», – відповів Едвард. «Він і його послідовники. Їх було, мабуть, двадцять». Джован згадав, де бачив Едварда раніше. «Ви живете на старій плантації, чи не так? Я кілька разів був там із лікарем, коли ще був його учнем». Так, саме на плантації ми працювали на полях, коли мій друг прибіг і сказав, що наближається група людей, 20 чи 22. Вони йдуть дорогою і співають якийсь дивний гімн. Згодом я й сам почув його. Зрештою, вони підійшли, виглядали спокійно, йшли всі разом щільною групою. Коли вони підійшли ближче, вже не співали, і їх виявилося менше, ніж я очікував, можливо, більше схоже на 15. Едвард замовк на мить, поки Джован лив алкоголь живіт пораненої жінки. Вона застогнала і з рани потекла тонка цівка крові. Продовжите говорити, сказав Джован. Тож ми питаємо, хто вони, а їхній лідер посміхається мені і каже, ми світло. Світло? Дживан протягнув голку через шкіру жінки. Не дивіться, сказав він, коли Едвард нервово ковтнув. Просто тримайте її. У той момент я зрозумів, хто це. Ми чули історії від торговців та інших. Ці люди безжальні. У них якась божевільна теологія, вони озброєні і беруть усе, що захочуть. Тож я намагаюся зберігати спокій, ми всі намагаємося. Я бачу, що мої сусіди теж зрозуміли, з ким ми маємо справу. Я питаю, чи їм щось потрібно, чи це просто дружній візит. А пророк усміхається і каже, що в них є те, чого ми хочемо. І вони готові обміняти це на зброю та боєприпаси. У вас ще були боєприпаси? Були до сьогодні. На плантації був чималий запас. І поки він говорить, я дивлюся навколо і розумію, що не знаю, де мій син. Він був із матір'ю, але де мати? Я питаю їх, що це у вас є такого, що нам може знадобитися? І що далі? Потім група по посередині, і я бачу свого сина. Вони схопили його. Хлопчикові 5 років, уявляєте? Його зв'язали і заткнули рота. А я вже нажаханий, бо де його мати? Тож ви віддали їм зброю. Віддали зброю, вони віддали мені хлопчика. Інша їхня група забрала мою дружину. Ось чому там було 15 людей, а не 20. Вони повели її дорогою вперед, як, не знаю, страховку. Його голос тремтів від огиди. І сказали, що якщо ми не підемо за ними, моя дружина повернеться через годину чи дві, неушкоджена. Вони сказали, що залишають цей район, прямують на північ, і це останнє, коли ми їх бачимо. Весь час усміхалися, такі миролюбні, ніби нічого поганого не зробили. Ми отримали хлопчика, вони пішли зі зброєю і боєприпасами, а ми чекали. Через три години вона таки не з'явилася, тож кілька з нас вирушили слідом, і ми знайшли її на узбіччі дороги, підстрелену. Чому вони це зробили? Жінка прокинулася, зрозумів Дживан. Вона мовчки плакала, заплющивши очі. Ще один останній шов. «Вона сказала, що пророк хотів, щоб вона залишилася з ними», – відповів Едвард. «Пішла на північ і стала дружиною одного з його людей, а вона відмовилася, тож пророк вистрілив у неї. Не щоб убити, очевидно, принаймні не одразу. Просто щоб завдати болю». Дживан обрізав нитку і притиснув чистий рушник до живота жінки. «Бинт», – сказав він до Дарії, але вона вже стояла поруч із смужками старого простирадла. Він обережно перев'язав жінку. «Вона буде в порядку», – сказав він, – «якщо тільки рана не інфікується, але немає причин думати, що це станеться. Кулі стерилізуються самі собою через високу температуру. Ми були обережні з алкоголем, але вам двом слід залишитися тут на кілька днів». «Я вдячний», – сказав Едвард. «Я роблю, що можу». Коли він закінчив прибрати, а жінка впала неспокійний сон, і чоловік залишився поруч. Дживан поклав криваву голку в каструлю і перейшов через дорогу до річки. Він став на коліна в траві, щоб наповнити каструлю водою, і повернувся до мотелю. Там він розпалив саморобну пічку перед кімнатою, в якій жив, і поставив каструлю зверху. Він сів за стіл для пікніка, чекаючи, поки вода закипить. Дживан набив люльку тютюном, який тримав у кошені сорочки заспокійливий ритуал. Він намагався думати лише про зірки і звук річки, не думати про біль жінки, про її кров і про те, що є люди, які стріляють із чистої злості, залишивши її на узбіччі дороги. Маккінлі знаходився південніше від старої плантації. Якщо пророк дотримується свого слова, то він і його люди рухалися геть від Маккінлі, у бік нічого не підозрюючої півночі. Чому на північ, міркував Джован, і як далеко вони підуть? Він думав про Торонто, про те, як йшов крізь сніг. Думки про Торонто неминуче поверталися до його брата, до вежі біля озера, міста Примари, що руйнується, до театру Елджин, де досі висіла афіша короля Ліра, і до тієї ночі, на початку й наприкінці всього, коли Артур помер. Дар'я підійшла ззаду, він здригнувся, коли вона торкнулася його руки. Вода кипіла вже давно, і голка, мабуть, була стерильною. Дар'я взяла його руку у свою і ніжно поцілувала. Вже пізно, прошепотіла вона, ходімо спати. 47. Кларк у 70, у 19-му році. Він був більше втомлений, ніж раніше, і рухався повільніше. Суглоби й руки боліли, особливо в холодну погоду. Тепер він голив всю голову, а не тільки ліву сторону, і носив чотири кільця в лівому вусі. Його дорога подруга Анет померла від невідомої хвороби у 17-му році, і він носив її шарф з логотипом Людганза на згадку про неї. Він більше не відчував конкретного смутку, але усвідомлював смерть постійно. З крісла в музеї він міг бачити майже весь Майдан. Місце, де мисливці обробляли свою здобич – оленів, кабанів і кролів, підвішуючи їх на імпровізованій стійці під крилом літака Boeing 737, щоб розрізати м'ясо для людей і годувати нутрищами собак. Цвинтар між злітно-посадковими смугами 6 і 7, де кожна могила була позначена столиком від літака, вбитому землю, а деталі про померлих були вирізані на його жорсткому пластику. Того ранку він залишив польові квіти на могилі Анет і міг бачити їх звідси – пляму синього і фіолетового кольорів. Ряд літаків, припаркованих один за одним по краю, тепер уже вкритих іржею. Сади наполовини приховані від виду літаками, припаркованими біля гейтів. Поле з кукурудзою, літак «Иргрейдя-452» самотньо стояв у далині, периметровий паркан із ланцюгової сітки та спіралью колючого дроту, а за ним ліс – ті ж самі дерева, на які він дивився два десятиліття. Нещодавно він зробив усі звіти повної оцінки «Вотер Інк» доступними для загального перегляду, виходячи з того, що всі, хто був причетний до них, майже напевно померли. Колишні керівники аеропорту читали ці звіти з великим інтересом. Усього було три звіти – для підлеглих, колег і керівників ймовірно, давно померлого виконавчого директора Волтер Inc. на ім'я Ден. «Гаразд, візьми, наприклад, ось це», – сказав Гаррет одного з їхніх літніх вечорів у липні. За ці роки вони стали близькими друзями. Гаррет особливо захоплювався звітами. Тут є заголовок «Комунікація», а потім «Який звіт ти читаєш?» Кларк сидів занурений у своє улюблене крісло із заплющеними очима. Звіт для підлеглих. Сказав Гаррет. Ось, під комунікацією перший коментар. Він не вміє ефективно передавати інформацію каскадом підлеглих. Він займався рафтингом, Кларк. Просто цікавлюсь. Так, відповів Кларк. Я впевнений, що саме це мав на увазі респондент. Буквально рафтинг на порогах. Ось ще один мій улюблений коментар. Він успішно працює з існуючими клієнтами, але щодо нових клієнтів це висячі плоди. Він дивиться на все з висоти пташиного польоту, але не забурюється в деталі, до зерна проблеми, щоб ми могли реалізувати нові можливості. Кларк скривився. Я пам'ятаю це. Думаю, я міг пережити легкий інсульт у кабінеті, коли він це казав. Це викликає запитання, сказав Гаррет. Безумовно викликає. Тут є пташини політ, очевидно, також низьковисячі плоди, також якісь зерна, також буріння. Мабуть, він був шахтарем, який у вільний час піднімався на гори та займався садівництвом у фруктовому саду, сказав Кларк. Я пишаюся тим, що ніколи так не говорив. А ти коли-небудь використовував фразу «у суміші»? Не думаю, ні, я б так не сказав. Я особливо ненавидів цю фразу, Гаррет вивчав звіт. О, вона мене так сильно дратувала. Вона змушувала мене думати про випічку. Моя мама купувала ці суміші для печива, коли я був дитиною. Ти пам'ятаєш шоколадне печиво? Я мрію про шоколадне печиво. Не катуй мене. Гарет так довго мовчав, що Кларк відкрив очі, щоб переконатися, що той все ще дихає. Гарет захоплено дивився на двох дітей, які гралися на злітній смузі, ховаючись за колесами літака Air Canada і ганяючись одне за одним. За ці роки він став спокійнішим, але залишався схильним до періодичних станів замисленості, і Кларк вже знав, яке питання буде наступним. «Я коли-небудь розповідав тобі про свій останній телефонний дзвінок?» – запитав Гаррет. «Так», – м'яко сказав Кларк, – «здається, розповідав». У Гаррета була дружина і чотирирічні близнюки в Галіфаксі, але останній дзвінок у його житті був до начальника. Останні слова, сказані в телефонну слухавку, були жахливо закарбовані в пам'яті – букет корпоративних кліше. «Давай узгодимо це з Ненці, пригадував він. «А потім вийдемо на зв'язок із Бобом і повернемося до цього наступного тижня. Я скину Ларі емейл». Тепер він шепотів ці слова. «Повернемося до цього наступного тижня. Можливо, навіть несвідомо». Він прокашлявся. «Чому ми завжди казали, що збираємося скинути емейл?» «Не знаю, я теж про це думав». «Чому ми не могли просто сказати, що надійшли ми його? Ми ж просто натискали кнопку, чи не так?» навіть не справжню кнопку, малюнок, кнопки на екрані. «Так», – сказав Гаррет, – «саме це я маю на увазі». Не було ж вежі, щоб скинути з неї емейл, хоча це було б цікаво, я б хотів цього. Гарет зробив вид, що штовхає щось. «Бум», – прошепотів він, а потім голосніше. «Я колись писав «дяка», коли хотів подякувати». «Я теж так робив, бо що, важко було натиснути ще клавішу та просто написати «дякую». Я цього не можу збагнути». Фраза, повернемося до цього, завжди таємно нагадувала мені про човни. Ти залишаєш когось на березі, а потім повертаєшся за ним пізніше», – сказав Гаррет і на мить замовк. «Ось це мені подобається. Він, по суті, високофункціональний лунатик». «Я пам'ятаю жінку, яка це сказала», – відповів Кларк, задумуючись, що з нею сталося. Останнім часом Він усе більше часу проводив у спогадах. Йому подобалося закривати очі і дозволяти пам'яті заполодняти його. Життя, якщо згадувати, виглядає як серія фотографій і розрізнених коротких фільмів. Шкільна вистава, коли йому було 9, батько, який сяє в першому ряду. Клуб з Артуром у Торонто під мрехливими вогнями. Лекційна зала в Нью-Йоркському університеті. Виконавчий директор – клієнт, який розчісує волосся, розповідаючи про свого жахливого начальника. Низка коханців, які залишилися у спогадах, дрібницями, набір темно-синіх простирадл, ідеальна чашка чаю, пара сонцезахисних окулярів, посмішка, дерево бразильського перцю в саду друга в Сільвер Лейк, букет тигрових лілій на столі, посмішка Роберта, руки матері, які в'яжуть, поки вона слухає BBC. Він прокинувся від тихої розмови. Це траплялося з ним дедалі частіше останнім часом. Ці раптові засинання, що залишали тривожне відчуття репетиції. Спочатку ти засинаєш на короткий час, потім на довший, а потім назавжди. Він випрямився в кріслі, кліпаючи очима. Гарета вже не було. Останнє світло дня проникало крізь скло і відбувалося від хромованої поверхні мотоцикла. «Я вас розбудив?» – запитав Саліван. Він був начальником охорони, 50-річний чоловік, який прийшов сюди 10 років тому разом із донькою. «Хочу познайомити вас з нашими останніми прибульцями». «Доброго дня», – сказав Кларк. Прибульцями виявилися чоловік і жінка, які виглядали трохи за 30. Жінка тримала немовля в слінгу. «Я Чарлі», – сказала вона. «Це Джеремі, мій чоловік, а це маленька Анабель. Її оголені руки були майже повністю вкриті татуюваннями. Він побачив квіти, ноти, імена, написані вигадливими літерами – кролика. Чотири ножі витатуйовані в ряд на її правому передпліччі. Кларк знав, що це означало, і придивившись, побачив відповідник на шкірі її чоловіка – дві темні стріли на зап'ясті лівої руки. Вона вбила чотирьох людей, а він двох. І тепер вони просто з'явилися тут зі своєю дитиною. І за абсурдними мірками нового часу, частина його ніколи не переставала вигукувати з приводу абсурдних мірок нового часу, все це було цілком нормально. Дитина посміхнулася Кларку. Кларк посміхнувся у відповідь. «Ви залишитесь тут надовго?» – запитав Кларк. «Якщо ви нас приймете», – відповів Джеремі, – «ми розділилися з нашими людьми». «Тільки послухайте, хто їхні люди», – сказав Саліван. «Пам'ятаєте ті газети з Нюпетоски?» «Мандрівна симфонія», – промовила Чарлі. «Ці ваші люди!» – Саліван махав пальцями перед маленькою Анабель, яка дивилася не на пальці, а прямо йому в обличчя. «Ви не розповіли, як загубилися?» «Це складна історія», – сказала Чарлі. «Був пророк. Він сказав, що він звідси». «Звідси? Чи міг в аеропорту бути пророк? Кларк був упевнений, що запам'ятав би пророка. Як його звали?» «Мені здається, ніхто не знає», – відповів Джеремі. Він почав описувати чоловіка з білявим волоссям, який тримав під своїм контролем поселення Сендебори біля води, керуючи через поєднання харизми, насильства та вирваних із контексту віршів із книги «Откровення». Він зупинився, побачивши вираз на обличчі Кларка. Щось не так? Кларк важко підвівся з крісла. Вони спостерігали, як він рушив до першої вітрини музею. Його мати ще жива? Кларк дивився на паспорт Елізабет на її фотографію з неймовірного минулого. Чия мати – пророка? Так. «Не думаю», – відповіла Чарлі. «Я ніколи нічого не чула про неї». «Там з ним немає старої жінки?» «Ні». «Що з тобою сталося, Елізабет, на дорозі з твоїм сином? Але що зрештою сталося з будьким Його батьки, його колеги, всі друзі з життя до аеропорту? Роберт. Якщо всі вони зникли, не залишивши сліду, то чому не змогла зникнути і Елізабет?» Він заплющив очі. Перед ним постав хлопчик, що стоїть на злітній смузі біля літака «Примари» рейсу «Ейргрейдія-452». Єдиний улюблений син Артура Ліндера і вголос читає мертвим вірші про чому.